Tiana Primera Hora Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. L'actualitat informativa ens porta a de reaccions a la futura construcció de la ronda del Baix Maresme, en aquest cas per part de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya al Maresme. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. La Federació Comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Maresme ha exigit el compliment de l'acord de mobilitat de la comarca per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. És en aquest sindicat republican rebutgen el projecte de construcció de la Ronda del Baix Maresme mentre no es doni resposta al conveni signat la primavera passada per la Generalitat i el Consell Comarcal. La varema d'aquest 2010 no ha estat fàcil, però es preveu que sigui un any amb nivells de qualitat elevats. L'hivern fred va eliminar moltes possibilitats de malaltia dels ceps i les nombroses pluges de la primavera van assegurar unes reserves d'aigua dins per poder fer front a les altes temperatures d'estiu. El grup d'astronomia de Tiena continua a l'espera de disposar d'una nova estació meteorològica després que un llamp destruís l'antiga instal·lació, segons han indicat des de la mateixa entitat. El grup d'astronomia ha sol·licitat un nou aparell al servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme Meteomar, qui s'encarrega de gestionar el procediment de renovació de l'estació meteorològica. I en Esports Marc, per l'Associació de Futbol Sala la Lacuneria, la seva estrena al grup quart de primera divisió territorial. Els 100 han perdut aquest diumenge per 4-2 a la pista del Camp Arellà de Terrassa. Tiana, primera hora. Notícies.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 que assegurat que aquestes mesures són objectius i renunciables pel seu partit. En aquest acord es van fixar un seguit de mesures prèvies a la construcció de la nova ronda i que per esquerra són objectius quals no podem renunciar i que aquestes mesures reflecteixen el model que té Esquerra de mobilitat global de la comarca. Eh, insisteixo, que aquestes mesures fan referència a... a actuacions, és a dir, a inversions concretes en matèria de transport ferroviari a curt, mig i llarg termini i una millora en el transport públic per carreteres és a dir, estem parlant d'autobusos i una clara reducció de peatges, és a dir nosaltres estarem d'acord amb aquest projecte estarem d'acord amb que es faci aquesta ronda si tot això va acompanyat d'aquest paquet de mesures. L'acord entre el Consell Comarcal del Maresme i la Generalitat va ser signat per Esquerra perquè es tenien en compte les seves propostes. A grans trets i pel que fa a la xarxa ferroviària, el conveni recupera la millora de la capacitat de la línia U de Rodalies, la creació de la nova línia orbital ferroviària en el tram Mataró-Granollers i el desplaçament de la via de Rodalies per l'interior del Baix Maresme. Pel que fa les millores, en la xarxa d'autobusos preveu la implantació de noves línies i connexions, serveis exprés i millores de freqüències, així com la formació de carril bus a la C31 entre Montgat i Barcelona. Per últim, recull una reformulació del sistema de peatge a la C32 amb modificacions pels trajectes a origen o destinació a la comarca, els desplaçaments habituals i els vehicles menys contaminants i d'alta ocupació. Aquestes bonificacions segons el document estan previstes pel segon semestre d'aquest any i poden arribar fins al 65% en els dies feiners pels vehicles lleugers. Va ser el passat 28 de setembre quan el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va sotmetre informació pública als estudis de la ronda del Baix Maresme. En aquest context, el cap de llista d'Esquerra Tiana ha manifestat que si el Departament no compleix amb el seu compromís, serà les hores quan duran a terme mesures. Jordi Gost. Per part d'esquerra, si no es compleix cap dels punts acordats que el tema del transport ferroviari el tema del transport públic i el tema de baratiment de piatges, si no es compreix cap d'aquests punts, entendrem que l'acord previ s'ha doncs, tancat i per tant el més probable és que es presenti una esmena a la totalitat del projecte. Segons Esquerra, el seu posicionament durant aquest temps va fer que Tantast com Generalitat canviessin el seu plantejament de calçades laterals ràpides, concebudes com a infraestructura de pas, per a una nova via que fomenti la interconnexió dels municipis del Baix Maresme.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 Tot i això, les pluges intermitents de l'agost i el setembre van fer que en alguns casos es desenvolupessin fongs que han malmès una petita part de la collita. En aquest context, els cellers tianencs coincideixen en que serà un any bo pel que fa la qualitat, però alguns d'ells reconeixen que han hagut de fer una tria curada del raïm. Sentim el propietari del celler Altanella, Cava Privat, Josep Maria Pujol Busquets, quin Batlle, propietari del celler de nom homònim i el gerent de les Caves Perxet, Josep Puig. Diríem que és una barema en la qual ha hagut de triar molt el raïm, que hi ha puntes de qualitat extraordinàriament bona. S'ha fet alguna de mal amb el vent, però bueno, en total ha anat bastant bé. De qualitat, suposo serà sí. molt bona. Hi ha hagut més selecció fins i tot a la vinya. Nosaltres hem despreciat coses de la vinya, perquè sí que hi ha hagut alguna més increment d'alguna malura. La climatologia ha condicionat un retard a la barema d'enguany respecte a anys anteriors. El motiu ha estat un 2010 plujós, que ha provocat una maduració més tardana del raïm. Tot i això, els allestianencs coincideixen en que no es tracta pròpiament d'un retard, sinó d'una tornada als períodes habituals de collita i assenyalen com extraordinari l'avançament de la barema que s'ha produït en els últims anys. Pujol Busquets, Batlla i Puig n'han donat més detalls. Provoca un equilibri millor entre totes les parts del raïm en el seu moment d'arribar a la maduració. Ha anat molt més bé perquè la maduració ha sigut molt més llarga. La planta de la vinya dona un fruit de tardor pues ja és el que toca. Ha tingut una vena més llarga potser i en alguns casos esperant que pugés de grau una mica el raïm, però el bo de tenir aquí propi és que, de que la gestionem segons cada circumstància i podem dir que el resultat és molt satisfactori. Segons ha indicat Pujol Busquets la gran varietat d'enguany serà la pansa blanca que és la base principal dels vins de la denominació d'origen a l'illa. Des de Parxet també han assenyalat que s'ha aconseguit una bona correlació entre el grau i l'acidesa en aquesta varietat. Tots tres cellers, Parxet, Altalella i Quim Batlle, cultiven a Tiana un total de 30 hectàrees de vinya. Tiana, primera hora. El grup d'astronomia de Tiana continua a l'espera de disposar d'una nova estació meteorològica després que un llamp l'antiga instal·lació, segons han indicat des de la mateixa entitat. El grup d'astronomia ha sol·licitat el nou aparell al Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, Meteomar, qui s'encarrega de gestionar el procediment de renovació de l'estació meteorològica. No és la primera vegada que l'estació pateix danys a causa presumptament d'un llamp, segons ha explicat el president del grup d'astronomia, Enric Monreal, aquest fet podria estar relacionat amb el parellams que hi ha al polisportiu cobert, que, contràriament al que es pretén, podria actuar de punt d'atracció d'aquestes descàrregues elèctriques. Montreal ha explicat quines són les mesures que el seu parer s'haurien de tenir en compte es podrien fer algunes actuacions una d'elles és la que s'està fent ja a través del de, Consell Comarcal que és intentar buscar una, una nova estació meteorològica per poder-la instal·lar una miqueta més preparada a prova de llams però eh, hauríem també d'eliminar el parellams aquest que hi ha en el pavelló polisportiu perquè si no, doncs seguirà actuant com a punt d'atracció i continuarem tenint problemes eh? a efecte d'això doncs, estem esperant que ens faci un escrit del Consell Comarcal recomanant la instalació d'aquest parallams. I és que segons Bonreal les torres elèctriques que ja distribuides al entorn del parc de la Serralada de Marina ja fa la funció de parallams i per tant es podria prescindir de la instalació del poliesportiu. Una vegada rebut l'escrit per part del Consell Comarcal del Maresma, el grup d'astronomia lliurarà l'Ajuntament de Tiana per tal que prengui les mesures oportunes. A l'espera d'aquest escrit i de la instalació del nou aparell, fa 3 mesos que no es disposa de les dades de la ja que està totalment inutilizable unes dades que s'enviaven al servei de meteorologia del Consell Comarcal. Tot i així, des de l'entitat procuren recollir-les amb d'altres mètodes tradicionals, tal i com ha explicat Enric Montreal. El nostre meteoròleg, que Josep Escaramí, es continua recollint dades diàries amb els instruments manuals que tenim, també. Eh? És a dir, que no es, per... no es perd del tot la informació meteorològica, però bueno, una part molt important i que, efectivament, era una aportació que teníem de Tiana cap al Consell Comarcal en quant a informació meteorològica doncs això s'ha perdut, perdut durant aquests tres mesos que, que fa que l'estació no funciona Quan disposi de la nova estació meteorològica el grup d'astronomia té previst reprendre la signatura prevista d'un conveni entre l'entitat, l'Ajuntament de Tiana i el Consell Comarcal del Maresme per utilitzar i donar difusió a les dades que recullen. Tiana, primera hora Notícies Pintura sobre diari. Aquesta és la singular aposta de l'artista barceloní Félix Puente, que exposa durant aquests dies a la Biblioteca Tirant Blanc de Montgat. Sota el títol El meu entorn sobre un diari, la mostra presenta en aquest suport, prop de 40 peces fetes amb tècniques com l'oli, el carbonet i la sanguina. Les pàgines del diari interaccionen en alguns casos amb l'obra, ja que la pintura neix a partir del contingut del rotatiu. A més, es tracta d'una exposició en constant creixement, tal i com ha explicat el seu autor Félix Puente. A raó de la Primera, aquesta sobre suport aquest de, de vanguardia, pues he anat afegint els llocs on es posava, en l'Hospitalet, en Cervelló, després també de, del Carmel, Calella, Sant Sant Unís, Noia, i aquesta, aquesta és la suficient exposició que he fet sobre... Aquests temes. En aquest sentit, els visitants de la mostra que col·la la Biblioteca Tiralo Blanc de Montgat podran reconeixer dos dels racons d'aquest municipi. Duna banda el Turó, que Félix ha recollit la seva obra talicomera mos engerrera, també podran identificar el monument en homenatge a l'11 de setembre que es troba ubicat al Passeig Marítim de la nostra Vila Veina. A més es pot posar nom a molts altres indrets ja que l'exposició recull obres de monuments emblemàtics de Barcelona. També s'hi poden veure estampes tradicionals de la Costa Brava o de la Cerdanya, tot plegat, passat pel ades personal de Puente, caracteritzat per un art figuratiu amb molta llum que defuig de, de l'abstracció. L'afició de Puente per la pintura va començar anys enrere, però va ser fa 3 quan va fer la seva aposta més ferma per aquesta disciplina. Montgat és el sisè municipi que visita aquesta mostra i també serà l'últim. I és que l'artista ja treballa amb un nou projecte de papiroflexia, on el diari també esdevé de nou el suport protagonista. La mostra de la biblioteca Tirant lo Blanc es podrà visitar fins al pròxim 30 d'octubre. Radio Tiana, notícies, esports. Regusta mar per l'Associació de Futbol Sala a la Conreria, la seva estrena al grup quart de primera divisió territorial. Els tiarencs han perdut aquest diumenge per 4-2 a, a la pista del Camp Arellà de Terrassa. Malgrat que no es tracta d'un equip que destaqui tècnicament, el rival ha sabut fer-se amb la victòria davant d'un futbol sal a la Conreria que sembla no trobar-se en el seu millor moment. Així demostren els últims amistosos de pretemporada i aquest inici de Lliga amb mal peu. El coordinador del Club diarenc Antoni Brabó ha manifestat que la mala dinàmica de l'equip podria atribuir-se a un desgast físic massa elevat en la pretemporada. Crec que és el resultat just perquè no hem sabut fer el joc nostre habitual. Estem en una línia doncs, que no guanyem cap partit i bueno, no sé, suposo que de mica en mica canviarà a la que guanyem un partit esperem que, que l'equip canviï una mica el seu tant. Pot ser la pretemporada no l'hem enfocat com havíem i segurament hem fet massa partits amistosos i l'equip està físicament enforçat. En el partit aquest diumenge els teanencs no han reaccionat fins al minut 5. Ha estat aleshores quan han controlat el match fins al final de la primera part i quan faltaven poc més de 3 minuts pel descans, Òscar Dorado ha marcat el 0-1 en una jugada individual de contraatac. El rival però només li han calgut uns pocs segons per arribar a l'empat, aprofitant una errada defensiva del futbol sala a Conreria. A més han aconseguit tancar la primera meitat amb el 2-1. A la segona part els homes de Daniel Brabón control força bé el joc, encara que no ha estat tan fluït com a l'inici de pretemporada. Han tingut ocasions de gol i el capità Octavi Rosalén n'ha materialitzat la que ha permès als tianencs arribar l'embat a dos. A partir d'aquí, el descontrol provocat pel rival i un gol en pròpia porta dels tianencs ha sentenciat el 4-2 final amb un desconegut futbol sala la conreria. De cara als pròxims enfrontaments tocarà treballar dur per aixecar els ànims i sobretot agafar forces. En aquest sentit, el senyorà del futbol sal a la conreria està treballant en un plat de recuperació física que permet a l'equip recuperar el joc que el va fer mereixedor la temporada passada d'ascendir a primera divisió territorial. El pròxim rival dels tianencs serà l'Aiguafreda, que aquest cap de setmana ha guanyat per 10 gols a 6 a l'Inter setmanat diagonal. Els tianencs aniran a per totes amb un rival que no consideren imbatible. L'entrevista Durant aquests dies es pot veure a la biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat una exposició de pintura del barceloní Félix Puente. Es tracta de prop d'una quarantena d'olis, carbonets i sanguines sobre diari. Sens dubte una aposta original, la d'aquest artista, amb qui hem volgut parlar perquè ens doni més detalls d'aquesta mostra, que es podrà visitar fins al pròxim 30 d'octubre al nostre municipi veí. El tenim a l'altra banda del telèfon. Fèlix, bon dia. Bon dia. Doncs hem donat algunes referències del que es pot veure en aquesta exposició però qui millor que el mateix artista que ens escrigui amb tots els detalls què és el que es trobarà l'espectador a la Biblioteca Tirant lo Blanc de d'Amongat? Es poso aquí en la Biblioteca Tirant lo, lo Blanc una, una mena de, de productes. Estic jubilat. Fa, fa tres anys que comencé a, a pintar més en sèrie i, eh, bueno, tot el que es posa aquí és un, una mena producte de ...de tot el que he fet durant aquests anys. Uh -huh. Perquè la teva afició per la pintura va començar a partir que et va jubilar. Eh, sí, B bueno, jo abans ja havia pintat, feia il·lustracions... ...jo treballava en una esencia de, de publicitat. I era el cineatiu i feia croquis i bocetos i, feia, i sempre havia fet coses pero más había de esposar y bueno eh, ni me lo, había pensado en hacerlo en serio y a raíz jubilación hice eh, una exposición la primera de todo en, en la biblioteca de Belvich sí. y era una mena de, de una barreta de muchas cosas había dibujo había acuarela había ...acrílico y o sea... ...y eran más temas... ...a raíz de... ...había fet unos... ...unos dibujos... ...sobre... papel de diario... Sí. ...y... Eh, se, ...se agafaban... ...unas calidades... ...y unos efectos... ...que en principio pues... ...me agradaban... ...a raíz de... ...tres cuadros que puse allí... ...hice toda una serie... ...sobre el... ...el mateix... ...soporte... ...que era... Eh, y pasinas doblas de vanguardia uh -huh. eh, eh montadas sobre un sobre un soporte de de cartró, y con un barniz para aguantarlas. Y bueno, eh, eh abordé varios temas la exposición esta se compone de de un un, un tema. O sea, el título que le da a esta posición es el nuevo entorno sobre un, un diario ni a temas que son pues el meu entorno y que son monumentos emblemáticos de Barcelona, Barcelonaona eh, despre eh, barcas de la costa araba cabales de la cerdaña i alguns desnudos. Clar, llavors seran doncs, escenes, o són, vaja, escenes que l'espectador, moltes d'elles, les podrà identificar fàcilment, sobretot... Sí, sí, sí, són completament... és figuratiu, no hi ha res d'espectador, és fàcilment identificable. I a raó de la primera exposició sobre el suport aquest de, de Vanguardia, pues he anat afegint els llocs on es posava l'Hospitalet, en Cervelló, després també de, del Carmel, uh -huh. Calella, s'adormir, i aquesta, aquesta és la suficient exposició que es fa sobre aquests temes. És a dir, una exposició cap al que ens diu si vas incorporant doncs, nous indrets a partir dels municipis que visita, es van engreixant en nombre de, sí, sí, sí. de quadres, no? Sí, és clar. Uh -huh. I quins racons has triat de Montgat? Perquè ens has dit que també n'has afegit, no? De Montgat, mira, he fet eh, un del turó, però com era abans. Això ho he agafat d'un llibre antic de, de Montgat, i he fet mongat el turó eh, antic, i després un altre del turó modern, amb el, el monument a, aquest que hi ha del el 11 de setembre. Uh -huh. A tall de curiositat, coneixies Montgat abans de pintar-lo o ha sigut eh, potser l'excusa per conèixer-lo? Eh, francament no. Era la primera vegada que, nos, que he vingut aquí que eh, ha sigut a raó de la trucada de la biblioteca uh -huh. de que les interessava exposar la meva obra. I què t'ha semblat? Bueno... Eh, que és molt i, per el que he vist, ha eh, canviat molt en, en els últims anys. Uh -huh. És a dir, que és un enriquiment doncs, una mica en doble direcció, artístic i també doncs, a l'hora històric i també geogràfic, no? perquè si sí, cada vegada doncs, que va viatjar la mostra també vas aprenent doncs, coses noves. I, o sigui, sea, hi havia poblacions que no coneixia res d'elles de uh -huh. i... Bueno, y ahora pues vas, eh, vas a poner sus fotos y después al, al estudio, vas Laura a mi m'agradaria, doncs, ja que hem parlat que aquesta afició per la pintura es desenvolupa sobretot arran doncs, que et jubiles, eh, suposo que mal temps i arran de, de centrar-hi més els teus esforços, doncs hauran anat adquirint un significat més especial. En aquest sentit, m'agradaria preguntar-te què és la pintura per tu? Eh, la pintura, bueno, és... Eh... Sempre m'he agradat i és una forma de desagradar -me, la meva afició. I és una, una forma d'expressió, de com m'expresso jo. I en aquest sentit, eh, deixa'm que incideixi novament en aquesta aposta pel paper de diari, perquè no deixa de resultar original, eh, que és el... no sé si més enllà doncs del fet estètic hi ha també la voluntat de transmetre algun missatge a partir d'utilitzar doncs, com a suport aquestes pàgines de la Vanguardia, en aquest cas eh, bueno eh, conozco el meu entorn jo he discutit exacte eh, o sea, jo abans perandamiava molt en la Costa Brava per això uh hi -huh. ha coses per fora o bé de la Cerdanya perquè s'agraden molt els cabells d'aquí de, de la Cerdanya aquells cavalls potentes, com pates grosses, donen una sensació de, de força que és el que jo vull transmetre. És a dir, que més enllà d'aquesta tria arran de la teva experiència vital, pel que ens comentaves ara, que estigui a la Costa Brava, que t'agraden també doncs, aquests sí. cavalls de la Cerdanya, també hi veiem doncs, un missatge de força i no sé si d'alguna cosa més podem entreveure en aquests dibuixos. Eh, bo, a vegades hi ha alguns que yo aprofito el artículo del, del diario de lo que parla para ilustrar una mica lo que dio el artículo. Ah, muy bien. Y deseo, pues, ni a varios, e eh, incluso el propio diario, que una ilustración, pues, yo la transformo y la incorporo al mío dibujo. És a dir, que a més a més agafes doncs, components que el, el diari sí. en aquest cas doncs, et pot facilitar i que mira, dius, ja em va sí, sí. bé... Sí. components del propi diari. Uh -huh. És a dir, que s'estableix fins i tot una interacció entre aquestes pàgines i els teus i les teves pintures, no?, en aquest cas. Sí, sí. D'acord, doncs, si més no, recordem els interessats que us sàpiguen on poden veure aquesta exposició, concretament és a la biblioteca, tirant lo blanc de Montgat i porta per títol El meu entorn a través d'un diari. Si no m'equivoco, hi haurà noves mostres, però... Mira, estic fent una sèrie també de... ...que tengo ya en eh, 43, que es también sobre el di diario, uh -huh. papiroflexia. Sí. Es con papel de, de diario o cualquier papel. Uh -huh. Pues yo aprofito el fons del diario y busco un animal que se en papiroflexia, aprofitan las letras y todo, y después le pongo el entorno, de si es por ejemplo... ...un león, pues le faz un fondo de África con el climasaro, por ejemplo... Uh -huh. ...o ves una grulla, pues un yak con unas montañas... ...así, así, pues, hasta 43 figuras. De unido prou complerta. Doncs estarem a l'expectativa, a veure quan arriba aquesta nova exposició. De moment ens conformem amb la que tenim, que és aquesta de d'Amongat, que es diu El meu entorn a través d'un diari que déu nhi ja ha visitat doncs el tecla sala de l'Hospitalet, la, la Biblioteca del Carmel, la Biblioteca Municipal de Cervelló també ha estat a Terrassa, a Calella, a Sant Sadurní, és a dir que déu i ara visita Amongat. Sí, sí. Tots aquells que vulguin doncs, visitar-la, que sàpiguen que poden fer-ho. La Biblioteca tirant Blanc i en horari doncs, precisament d'atenció al públic que és de dos quarts de quatre a dos quarts de nou del vespre i els dijous i dissabtes també de deu del matí a dues de la tarda. Déu n'hi tenim moltes opcions per visitar-la. Nosaltres hem volgut parlar amb el seu actor, amb en Fèlix Puente. Moltes gràcies per atendre'ns, Fèlix. Moltes gràcies a vosaltres. Eh? Fins un altre bon dia. Adéu, bon dia l'agenda local Agenda d'actes de Tiana i Mungat del 18 al 24 d'octubre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 Dilluns. Tallers i cursos. Si vols aprendre a ballar i cantar hip-hop, aquesta és la teva oportunitat i és que l'Espai Jove de Montgat acull aquest dilluns un curs que té com a objectius iniciar els seus participants en aquesta modalitat artística. El taller està organitzat per la Regidoria de Joventut amb la col·laboració de l'Associació del Consell de Joves Montgatins. Per informació i inscripcions podeu trucar al 93 469, 69 16 85. Dimarts, ha arribat l'hora de la veritat. Després d'un estiu envoltats de llibres, els participants al Premi de Literatura Infantil Superlector sortiran de dubtes aquest dimarts. I és que ha arribat el moment de fer balanç i saber quins d'ells han estat els que més llibres han llegit durant les últimes vacances. L'entrega de premis d'aquesta tercera edició del concurs tindrà lloc a partir de les 7 del vespre a la Biblioteca de Can Bretau. Mm -hmm. Dimecres, Hora del conte. Aquest mes d'octubre torna a la biblioteca Can Baratau l'Hora del Conte en anglès, Kids and Tales, una manera divertida d'aprendre i conèixer la llengua anglesa. Aquesta vegada la de Contes i actriu Emma Holmes ens interpretarà i explicarà un conte tradicional en anglès que porta per títol Goodilocks and the Three Bears, conegut en català com la Rinxos d'Or. Dijous L'hora del conte. La sessió d'aquesta setmana de l'hora del conte ve de la mà del narrador Salva López, que sota el títol Bet aquí un gat i Bet aquí un gos presentarà un munt d'històries amb l'objectiu de sorprendre els més petits. Si voleu assistir, recordem que la sessió començarà a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Can L'activitat està adreçada a infants a partir de 4 anys. Divendres. Literatura. Aquest divendres tindrà lloc a la Biblioteca tirant lo Blanc de d'Amongat una nova sessió del Club de Lectura. En aquesta ocasió s'analitzarà una de les obres més destacades de l'escriptor Juan Mercé, Un dia volveré, una obra intimista i a la vegada melancòlica que tracta sobre el retorn d'un atracador de bancs al seu barri després d'haver complert la seva condemna. La tertúlia, que serà moderada per Joan Ramon Herrador, tindrà lloc a partir de les set del vespre festes. El casino de Tiana organitza aquest divendres la festa del soci al cocodrulo. L'acte s'emmarca en el programa d'activitats del centenari de l'entitat i neix amb la voluntat de repetir-se anualment. L'acte està obert al públic en general i l'entrada és lliure. De dotze de la nit a una hi haurà copa de benvinguda. Dissabte. Tallers i cursos. L'art del grafiti s'instala aquest cap de setmana al Casal de Joves de Tiana i es que aquest dissabte tindrà lloc al nostre municipi un taller que tractarà sobre aquest tipus de manifestació artística. El curset que té com objectiu iniciar els seus participants en la tècnica del grafiti tindrà una duració d'unes 5 hores i culminarà la pintada d'un mural al Parc del Doctor Mascaró. En aquesta iniciativa organitzada per la Regidoria de Joventut i Promoció Social i poden participar tots aquells nois majors de 12 anys de manera totalment gratuïta. Teatre Arriba Tiana, una de les representacions més especials dels últims anys La síndrome de Bucai una obra en què sota el pretext de la literatura de Bucai analitza diverses concepcions de l'amor l'espectacle que està dirigit per Joan Gallard i interpretat per Bernat Quintana Xevi Gómez i Eide Osset tindrà lloc a la sala al Benís a partir de les 9 del vespre Diumenge Festes. Arriba la tardor i per celebrar-ho l'Ajuntament de Montgat organitza a partir de dos quarts de dotze d'aquest diumenge una festa amb l'actuació del clown Ruscos Patruscus. Si voleu donar la benvinguda a la nova estació, us recordem que la celebració tindrà lloc a la plaça de Sant Joan de Montgat. Música Dins el sisè cicle de música i dansa de Montgat aquest diumenge tindrà lloc a la sala Pau Casals un concert de la formació l'aristocràcia en tribut a Joan Manel Serrat. L'espectacle, que començarà a partir de les 6 de la tarda, té un preu de 3 euros pels adults i d'un euro pels majors de 65 anys o pels menors de 12. Les entrates es poden obtenir el mateix diat de l'espectacle a partir de les 5 de la tarda, una hora abans que comenci el concert.